Море, мокре каміння, День одягнувся в тепло. Гаряче сонце, ясне проміння В коси твої вплило. Сонцем і вітром до тебе Ямом на крилах лечу І наливає високе небо В очі мої дощу.